Bródi Sándor, Fent a hegyen, fedémesen, bolyákulánosak éppen akkor cselekedték meg, hogy szerdán reggel jókorán, lóval, munícióval mindennel kivonultak az Exercielplacra, és délelőtti harangszóra már az egész falulánkban állott. A hegy aljában, a bikken keresztül átvilágított a rettenetes fény egész falváig. Itt a matyók sűrűn hájták magukra a keresztet, és az asszonyok, ám bár csak szerda volt, töltött káposztával laktatták a katonáikat, csak el ne menjenek. A legényekben pedig, mintha megrodjant volna a bátorság, ha a kocsmában mulattak, ők hazamentek szépen. Az egész falu abban volt, hogy jobb félni és eltűrni a sorsot, mint megijedni majd. 70 óta különben is megszokták ezt az állapotot. Ugyanabbal a huszárezletből ugyanaz a kétszázat feküdt közöttük azóta. A legénység, nagy rész szusznyákok, de negyedrész hazabeliek is, változtak minden három évben. De az állapota régi maradt. Seján volt a takarmány az egész földben, de lovuk mégis görhes, fáraz sovány maradt. A legfinomabb, a legszagosabb szénát előttük fel a katonák a saját lovaikkal. Előttük lopták meg a fészert, Saj volt annak a magyónak, aki szólni melészelt. A kispatkósi fiú egyszer, szép vers van a fejfáján fiatal élethéről szomorú haláláról, vagy le is kapott azóta, azért a szép asszony falviak el nem felejtették. Az istáló, a ház, minden falat legkülönb ezek a mamalikok szedték el tőlük, és a hazabeliek is egészen hozzátörődtek ezekhez a sáskákhoz. Nem volt mit tenni. Panasz kinél tenni. Tett legények mégis a falun a legártatlanabb nótát érekelték búsan szomorúan. Kiejé ez a ház, kiejé, Beró János, -e Hát ez a ház, vaj, kiejé, Bedícs András, -e Öreg asszonyoknak kiesett a könnye. A tisztek, kapitány volt köztük a legfőbb, megtanultak valamelyes magyarul. És úgy tudtak kacagni, amint keservesen bőgött a paraszt. Másképp is alig lehetett itt egyebet tenni, mint nevetni, és sírni megint. Nyomorult falu, a tisztek halára unták magukat. Ha mégis olykor egy-egy kis hetsz nem akadt, éjjel muzsikát adtak boldog-boldogtalannak, a samuzsidó feleségének, a paklincs leányoknak, mindenkinek. Az orvos feleségét hagyták csak békén, Maguk sem értették, hogyan. Aznap a autóda autódafé nem hagyta a tiszteket aludni. Hajnal felé eloszlottak mégis. Brandel Báró, a hadnagy, nem tágított egyedül. Fogta a cigányokat, s ment egyenesen az orvos háza felé. A muzsikusok ráhúzták. A Báró énekelte hozzá a szerenádot. és mikor az orvos megjelent az ablakban, még dősebben énekelte. Távozzanak! szólt ki az orvos röviden. Marad, szólt a hadnagy. Az ablak becsapódott, és egy pár perc múlva az orvos ott állott a katona előtt. Bára úr, egy szóra. A hadnagy nevetett, és intve a fiúknak, hogy mars, kardjára tette a kezét, és szólt. Tesség! Egyedül maradtak. Sötét volt. Az orvos megszólalt. Bára úr, Ön nem ismeri a családomat. Nem. Mit jelent hát ez a különös tisztelet? Akarom. Egy pofont csattant el a levegőben. A katona kardjához kapott. Az orvos egy pisztolyt vont ki a zsebéből. Tessék közel jönni! Hadonászva kardjával a szitkokkal ajkán négyszer is nekiugratott. De amikor közvetlen közelébe ért, s világosan látta, mint mered rá a halál a kis forgópisztoly csövéből, karja ajka egyszerre elállt. Hiába tüzelte magát, a vér megfagyott erejében, amint az utolsó megrohanásra nyaka mellett süvitette a golyó, és megpörzsölte állán a szakált. Még mindig szitkozódva ugyan, de már remegve hazatán torgott. Ajtaja előtt most is, mint mindig ott feküdt a szolgája. Megrúgta derekát. Kársamu felugrott. Parancs! Bort kellett felhozni a pincéből. Meggyújtotta a lámpát, és az italt oda tette az asztalra. – Mehetsz! – szólt a hadnagy. Kálsamú kifelé indult. A báró a közkatona keze után kapott. – Maradj! – szólott szelidem. Aztán odalépett az asztalhoz. Bor a poharakba, és az egyiket a szolgának nyújtá. – áll! Kálsamú széles arcát, hol félelem húzta össze, Hol az öröm. Aztán ittak. Hajnali három órakor az orvos épp felszállott a kocsiára. A kerületébe akart indulni. A kocsi szólt. Győ! Hátul a gazdája egyszer csak lefordult a kocsiról. Huszár karabéból egyenesen a szívébe ment a golyó. A kocsi mögött, butzagarád alatt koránkelő kofarszanyok egy huszár láttak. Kálsamú mit tettél? Mit tettél? Kiabáltak utána, mint a közkatona eldobva a fegyverét, nekifutott a partnak. Kálsamut vitték a Miskolci brigádba. Mosolyogva hallgatott az eszkort között. Balandok gondolta magában. Ezek azt hiszik, hogy halára visznek. Nevetett, amikor vigasztalták. Ne búsulj, Samu! Azért még nem visznek vesztőre. Búsuljon a ló, azt felelte. Szerették volna megtudni, kérdezték egyre. Mi vitt téged erre, kársamú? Összeszorította a vékony pikkjét, felhúzta a ritkás sárga szemöldeit, s hallgatott. A börtönben sem tudták szólásra bírni. Hiába vesződött vele a profosz, a hadbíró. Bohókás tekintetet vágott, sunyin vihogott, sőt, úgy sandalított az őrnagyra, mintha azt akarná mondani, jó, jó. Nap-nap után, bőjt után mullott. Nem messze volt szép falva. Egyszer csak a tisztja is bejött hozzá. Hogy örült, hogy törülte markával a nyúl szemeit? A vén profosznak majd kiesett a könnyű a szeméből. csak áldott jó emberek ezek a tiszturak. A szolgát és gazdát magukra hagyta a börtönőr. Az ajtón hallotta, hogy vigasztalja a báró a magyó gyereket. És hogy rimánkodott az. Tudom, hogy nem tetszik elhagyni. Kársamú jelentkezett másnapon. Vallok, vallott. Kedden volt, a lovat becsméltem, megütött az ostorral. Meg kell halnod ezért. Be volt fejező ezzel a vizsgálat. Elkövetkezett nagy gyorsan az ítélet. Előtte való napon tisztát hozott Kálsavónak a szülője. Tisztát is, egy kis ennivalót valót is. Mind a kettővel bebocsátották. Hadd sírják ki magukat. Sírt is az öregasszony az egész falu helyett. A fiú vigasztalta furcsa beszéddel, mintha megzavarodott volna. Eladó-e még a bándi ferúség félfertája a miénk mellett? Szólt fennen, s belenyúlt a lajbi a zsebeibe, mintha az eladó föld árát akarta volna onnan kivágni. Még mást is szeretett volna mondani. Ejtett is egy-egy szót a gazdájáról, arról, hogy Tántán hamarabb megy haza, mint a többi, de az egész olyan zavaros volt, hogy az öregasszony még jobban neki nekibúsulta magát. Kánsamú fügyörészett, amikor a bíróság vitték, A tiszta új ruhája, csizmája, orcája, nagy kajla fülei úgy ragyogtak, mint csákolyán a rózsa. Szinte tetszett az ezredesnek, olyan haptába vágta magát. Helyes fia, bátorította néma tekintettel a gazdája, aki ott volt a bíróságon. Fessem, mint mindig, de halványom, mint még soha. Halára ítélték. Orhull lőtt a halára. Sárga arcát a szolgának hirtelen náj el. De megint csak kiderült, peckesen szalutált, elvezették. Katonáiknál nem késlekednek a megtorlással. Kálsamut meg se hagyták melegedni a brigádban. Elvették szép katona ruháját, a régit a parasztit hozták elő a magazinból. Ó, hogy megörült neki. A bekecses zsebében még ott volt, ha két év alatt megszáradt is, az a két marin. Ott volt. Az volt. Mégiscsak kiesett a könnyű a szeméből. Mégiscsak hazamegy. Igaz hát, hogy áldja meg az Isten, elkapta a kezét a gazdájának, mert meg, -meg csak bejött az hozzá, s csókolta hevesen. Csak okosan, okosan, nem félni, szólt az, s magára hagyta a sirlomászba. Ott ismételgette ő is az édeszülőjének. Csak okosan, okosan, nem félni. Nem is félt már az asszony. Azt se tudta, hol van, ki fia? Ki az istene? Úgy rázta a hideg. Hajnal volt. Havas, világos, téli hajnal. Az ablakon keresztül be lehetett látni az egész udvart. Tele volt őlfával, csak szélről látszott ki egy vékony gerenda. Civileg mozgolódta körülte. Kálsamú nézte, nézte. Mennyi média, gondolta magában. De azért fázott. Bátorította magát. Talán éhes? Elvett, szivarozott. Még félig se szívta ki a Virginiát, Azt is gazdája küldte, elvették a szájából. Több volt, mint a fele. E, jó kis szivar! Sajnálta. eltett a polcra. Megimádkoztatták, kivitték. Már akkor ott állott az udvaron a százada. Valamennyien ünnepi ruhában. Csakompak! Intet nekik a fejével, sandalított rájuk a szemével. Bíztatni akarta őket, de szeretett volna szólni. Fiúk, ne féljetek! Neki borzongott egy kis sír a teste, de nem félt. Félni, hiszen ott volt százada előtt gazdája, a hatalmas, az erős, a minden ható tiszt. Aranyrojtos ruhájában, mellina ragyogó rendjellel. Kis Isten. Samu nem tudta levenni róla a szemeit. Bizalmat, bátorságot biztonságot szerzett magának a sárga arcból és hegyesre kifent bajuszból. Büszkén, majdnem gőgösen ment előre az akasztófa felé. Arccal a bajtársak felé fordították. A hadbíró nagy mormogott valamit. Kálsamú nem hallotta, nem is volt rá kíváncsi. A gazdájára nézett. A sárgán, mint egy halott, de kidüllett mellett, mint egy igazi úszár tekintett rá vissza. Csak okosan, nem félni. A hóérlegények megragadták. Kársamu elordította magát. Ad nagy úr, ne adjon! Többet nem szólhatott. Tréfa volt. Véget ért. A tiszt imára lezényed.